Книга Ісуса Навина Розділ 11 Як же почув про це Явін, цар Хацорський, послав він до Ювава, царя Мадонського, до царя Шимронського, до царя Ахшавського та до царів, що були на півночі в горах і в Араві на південь від Кінерота на Поділлі і на дор згір'ї на Захід. Послав і до Ханаанян на Сході і на Заході, до Аморіїв, до Хівіїв, до Перезіїв, до Євусіїв у гори і до Хетитів під Хермоном у землі Міцпа. І виступили вони з усіма своїми таборами. Сила народу, немов піску на березі моря, така їх сила. Та й коней і колісниць вельми багато. Всі ті царі, змовившись один з одним, рушили і отаборились разом при миром в водах, щоб ударити на Ізраїля. І сказав Господь Ісусові, «Не бійся їх. Завтра, в цю пору, я покладу їх усіх трупом перед Ізраїлем. Коням же їх» ти поперерізуєш жили, а колісниці їх попалиш вогнем. І вийшов Ісус з усім своїм озброєним людом несподівано на них, примиром в водах, та й напав на них. І віддав їх Господь Ізраїлеві в руки, і вони розбили їх, і гнали аж до Сидону Великого, і аж до Місерефот Маїму, та до міць подолини, на схід сонця. Вони розгромили їх так, що ні одного живого з них не зосталось. І розправився із ними Ісус так, як велів Йому Господь. Коням їх поперерізував жили, а колісниці попалив вогнем. Тоді Ісус, повернувшись назад, здобув хацор, Убив мечем його царя, бо Хацор колись був на чолі всіх цих царств. І побили вони вістрям меча все живе, що в ньому було, винищивши їх до ноги так, що не зосталось у ньому ні душі живої. Хацор же спалив вогнем. Взяв Ісус також усі міста тих царів разом з їхніми царями і побив їх вістрям меча і винищив дощенту їх, як повелів Мойсей, слуга Господній. Та ні одного з тих міст, що стояли на горбах, не спалив Ізраїль. Лише один хацор спалив Ісус. Усю здобич тих міст і скотину взяли сини Ізраїля собі. Лише всіх людей висікли вістрям меча, винищили їх до ноги. Не лишивши ані душі живої Як повелів Господь слузі своєму Мойсеєві Так повелів Мойсей Ісусові І так учинив Ісус, не пропустивши ні слова з того Що Господь заповідав Мойсеєві Отак зайняв Ісус увесь той край Верховину, увесь Негев всю Гошен землю, поділля, Араву і Ізраїль-гору з її поділлям, від Лисої гори, що здіймається, до Сеїру, аж до Ваал-Гаду в Ливанській долині, під Хермон-горою. Царів же їхніх усіх він захопив, скарав та постинав на смерть. Довго воював Ісус з усіма тими царями. Не було ані одного міста, окрім Хівіїв, що жили в Гівеоні, що піддалось би мирно синам Ізраїля, усіх взяли війною. Бо від Господа сталося те, що закам'яніли серця їхні і виступили воювати з Ізраїлем, для того, щоб винищити їх до ноги без милосердя, щоб викорінити їх, як заповідав Господь Мойсеєві. Того часу рушив Ісус, щоб викорінити Анакіїв по горах з Геврону, з Девіру, з Анаву, з усіх гір юдейських та з усіх гір ізраїльських. Він винищив їх до ноги разом з їхніми містами. Ані одного з Анакіїв не зосталось у землі синів Ізраїля. Лише в Газі, в Гаті та в Аждоді – де хто лишився. Так Ісус зайняв увесь край, як то велів Господь Мойсеєві, і віддав його на власність ізраїлеві, згідно з їхніми поділами по колінах. І спочив край від війни.